а там замінити й самого Пірі Мехмеда. Ще за десять днів похід досягнув Пловдива. З лісів гір гнано до страхітливого війська тисячі нових людей вливалися у загрозливу хмару, не відаючи, куди йдуть і що мають робити. Бо в багатьох не було ніякої зброї, окрім звичайного загостреного кілка або лісорубської сокири. Ще сім днів треба було, щоб султан дійшов до Софії. Болгарська земля стогнала від навали. Мовелетенський поліп присмоктувалося військо тисячними присосками до міст, сіл, полів із снопами, до бджолей худобини до кожного диму, до кожної криниці. І смоктало, смоктало, несло страх, пригноблення і спустошення з кожного двору брано один дукат, дві вівці, одну з ягням, і барана. Двадцять дворів об'єднувано в катун, літнє пасовисько. Від кожного катуну одне шатро, один сир, три мотузи і шість обротьок, один бурдюк масла і одного барана. Тільки до Софії звелено привезти десять тисяч возів повних провіанту для війська. Окрім того, від кожних п'яти дворів один воїн мав іти з султанським походом. А з тих, хто зоставався, належало брати подукату від кожної голови і десяту частину від урожаю султанові за те, що він оберігає землю Аллахову. Четверту частину врожаю спахієм, по дві аспри від кожної худоби, по дві аспри від кожного вулика, коня, криниці. Диму з печі, пашам, які вирушають у путь, і пашам, які прибувають. Війську, коли воно приходить, і війську, коли воно має поповнюватися. Але це податки звичайні, згідно з законом шаріату, харадж, ушр і джизія А там, де проходило військо, султанські кехаї, їдучи попереду з загонами яничарів, Починали збирати податки звичаєм у ріфії. Велися примусові роботи аваріз, спорудження фортець, прокладання шляхів, наведення мостів. Султанські чиновники, збирачі продовольства, арпа і міни, примусово вдень і вночі збирали сюрсат, продовольство для війни, ячмінь, пшеницю, борошно, м'ясо, дрова. Хто приховував запаси, підлягав негайному і безпощадному знищенню. Люди, селища, общини. Здавалося, що б могло залишитися у щонайбагатішій землі після такого грабунку. Але вигадливості султанських дефтердарів не було впину. Вигадувалися нові податки, здиралися ще з більшою запопадливістю і жорстокістю фураж для султанських коней і тварин. Імдад і Сеферіє – поміч для потреб походу. Імдад і Дехадіє – поміч для священної війни. Бедел і Нюзюлюд – податок на постій. Навіть податок за труд, понесений зубами османців у з'їданні християнських харчів. Діж параси. Коли б султан узяв у похід свій гарем, тоді збирано б ще й податок на гарем. Але Сулейман віз із собою тільки стамбульський звіринець. На здоровенних мажах, запряжених волами, залізні клітки з левами, тиграми, пантерами, гієнами, вовками і ведмедями. Для звірів збирано свіже м'ясо. Відбирали коней, буйволів, віслюків кожне колесо, деревину, шматок мотузки. Сіромашні люди, вхопивши, що могли, або й з порожніми руками, рятуючи, бодай, душу, втікали в ліси і у гори, шукали плодючої землі, якомога далі від шляхів. Там кидали зерно в землю, щоб виріс якийсь колосок, і можна було прогодувати діток, продовжити свій рід, не піддатися понищенню. Тільки в Софії, на дивані Сулейман виклав свій план походу. Іти на Білград, щоб узяти цю кріпость, стати назавжди на Дунаї, виконавши волю предків.